Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi hadana wa an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawlaya وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ عَزِيزٍ أُغْدِلَ مِنَ الشَّيْطَانِ الْبَغِيِّ وَلَن نَّبْغِيَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَن قُطِلَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Al-lazina ida ashabatkum musibah Kalu inna lillah Wa inna ilaih raji'ud Ulaika alaihim Salawat min Rabbihim rahmah Wa ulaika humul mustadun Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Baradima'ah Jambul Yabadimullah bin Allah Fada Tawfira Kutaksudun Saya juga Membahaskan ayat yang sering kita dengar Surah Al-Baqarah ayat 155 berkenaan dengan ala katul musibah Di kalimat istirajah Iaitu hubungkai Dengan musibah-musibah yang menimpa kita Saatnya orang-orang Islam beriman Dengan kalimat istirajah kalimat istirja ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dia niatkan menguatkan lagi keyakinan kita kepada Subhanahu wa ta'ala sudah menjadi sunnatullah bahwa kehidupan kita dalam dunia ini tak terlepas daripada berbagai-berbagai cubaan ya sekarang kita akan mengkaji satu musibah ataupun fitnah ataupun misnah dan macam-macam lagi semua ujian ya. sejak dulu lagi sampailah ke akhir zaman sehingga bagi orang beriman dijelaskan itu sudah kita sentiasa bersedia menghadapi ya, berbagai-berrintangan cubaan-cubaan yang menghalang kita ya boleh menghalang apabila kita sedang menghadapi dengan senjata keimanan. Itu seputar mana firman yang sebaya tanda ini. "Allahumma shukrillah min Ya Allah, kini seakan-akan bersumpah dengan Allah tahu tadi. Sungguh kami pasti menguji kamu semua. Ya, ayat walau musibah naku, kami akan menimpakan sesuatu kepada kamu. Biasanya dengan sesuatu ada meredakan sedikit dengan berbagai-bagai dengan warna-warni ujian tadi itu Minal kauki sama ada dalam bentuk sentiasa merasa cemas, takut, ya dengan serangan-serangan musuh serangan-serangan serang orang kafir musyrikin dan sebagainya seperti mana yang dikhidmatkan kepada Rasulullah alaikum muslim pada awalnya mereka sentiasa terancam dengan ancaman musuh-musuh terutama -musuh, kaum Yahudi dan dalam kalangan mereka sendiri pembunah yakin dan sebagainya selain lagi dengan penyakit-penyakit ya. waljuq begitu juga kelaparan mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah tanpa membawa apa-apa kekayaan mereka ditinggalkan semua dengan harta kekayaan kebun-kebun peruma -kebun mereka tempat-tempat ya. kediaman mereka istana-istana mereka wa amwal wal amtis dan dengan kekurangan harta benda jiwa ya dengan kematian keluarga Dan sebagainya Dan juga dengan kekurangan Buah-buahan Hasil maksud ya. Semua berapa kan diantara ujian-ujian tadi ya. Namun kita melihat Ujian-ujian Allah bagi kepada manusia ini Bukan sahaja Berbentuk Perkara-perkara yang tidak diingin Tetapi malah dengan Ujian nikmat. Ya seperti mana dalam ayat lain mengatakan: "Wanabuluhun di syar'i wal khair kitna wa ilainat burjau. Kami menguji kamu semuanya dengan berupa perkara-perkara yang buruk yang menimpa kamu, ataupun perkara-perkara yang keba kebaikan, nikmat sebagai ujian kepada kamu. Semua. Adakah kamu tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ingat hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan jadi orang yang lulus daripada ujian-ujian ini hanya orang-orang yang memiliki sifat kesabaran so itulah Allah menyatakan sawdirin. sampaikanlah berita gembira Muhammad kepada orang-orang yang sabar menghadapi karena orang sabar inilah yang akan berjaya Menghadapi segala ujian tadi Siapakah mereka itu? Al-lazina iza ashabatuhum musibah Ialah mereka apabila terkena Suatu musibah Ya Musibah makna sesuatu yang menimpa kita Sampai menyakitkan hati seorang kurangnya Ya Menyedihkan Sehingga dalam sejarahnya Rasulullah SAW Ternyata ketika hanya Setakat terpadam pelita lampu di rumah Rasulullah sallallahu terus men beristirja kepada Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jadi Aisyah ya menyahut ya, Rasulullah bukankah itu istirja apabila kita terkena musibah kematian dan sebagainya Saya kata ya Aisyah betul dengan terpadamnya lampu tadi itu hati aku merasa susah Ya, aku tak mau diapi-apikan hati aku oleh iblis tadi supaya marah melawan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku cepat-cepat beristighfar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dalam kekuasaan Allah. Ya. Reda menerima segala kekuasaan Allah. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersedia menghadapi jadi apabila mereka ditimpa musibah orang sabar tadi dengan cepat beris beristirja, tadi ya, mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Karena kalau itu istirja itu kalau kita melihat apabila orang yang uh, membacanya dengan penuh keyakinan tadi menunjukkan di antara kesempurnaan iman seseorang tadi. Yakin tentang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin tentang kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita ini milik Allah. Di bawah kuasa Allah. Maka reba menerima segala keputusan Allah dengan penuh keyakinan. Besolah itulah sabar menghadapi maka kalimat istirja tadi menunjukkan tawakkalnya seorang hamba Allah tadi ya kerana keimanan yang ada pada sehingga seorang sufi mengatakan idastakmalal ida idastakmalal abdu haq, haqa'ital yaqin suara al-bala'u indahu ni'matan wal-rohaw indahu musibatan. Apabila seseorang telah menyempurnakan Hakikat keyakinan pada diri Maka akan menjadilah segala bala, Bencana ataupun ujian Yang ada menimpanya Terbalik menjadi nikmat Dan Keselesaan hidup yang dia Dia, dia, dia alami, Boleh menjadi musibah bagi. Kerana boleh menghalang dia daripada meletakkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila terleka dan sebagainya. ya Jadi dengan orang berakidahsah tadi yakin dengan Inna Dillahi wa Inna Ilaihi raji'un maknanya reda menerima segala akibatnya. Sebab dia tahu bahawa pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala terus tadbir. Yang telah ditentukan Allah Ta'ala lebih baik daripada Pentadbiran manusia itu sendiri Ya wa illa Allah. Ya Ya Tidak akan terlaksana apa kita melainkan Hanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang keduanya Reza menerima segala Kesusahan yang menimpa dia Sebab sentiasa berpandangan jauh. Ya, berpandangan secara positif. Dia melihat di sebalik daripada kesusahan yang menimpanya tadi. Ada di sana disediakan pahala-pahala di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu walaupun tidak berhasil pun perjuangannya tetap tidak sia-sia perjuangannya tadi. Ya. Ibarat seperti orang yang redha Menerima ataupun memakan, meminum obat walaupun pahit sekalipun, tetapi demi untuk kesembuhan, ya untuk syifa. Yang paling menggembirakan bukan secara rebah, ya, kerana adanya pahala-pahala di sebalik dari perjuangannya itu, tetapi malah, kerana akan mendapatkan rebah orang yang dicintainya. Reda Allah. Ya. Reda Allah lah. adalah kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia. Apabila seseorang hambanya itu ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nanti mengatakan raqa tu'aman iman man radhiya billahi rabban Wabil bil Islam dinan nabiya wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Telah merasakan kelezatan iman itu orang yang redha bertuhankan dengan Allah, reda menerima segala keputusan Allah, reda menerima Islam sebagai agamanya, reda menerima Rasulullah S.W.T sebagai Nabi dan Rasul Allah Ya Itu dia konsep daripada Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raja. Kemudian kita melihat bahawa orang yang lulus dalam menghadapi ujian hanya orang yang mempunyai keimanan keimanan yang utuh tadi ya. sedangkan orang yang tidak beriman maka segala menimpanya merupakan bukan saja ibtilah seperti berbalak ya, kehancuran ya. karena perkara ini perkara yang sama menimpa orang yang tidak beriman dengan orang beriman dengan orang yang tidak beriman tadi ya bagi orang beriman merupakan satu ujian cubaan, ya sama ada meningkatkan derjatnya sesudah Allah, sama ada menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukannya, ya. Tetapi bagi orang yang tidak beriman ada merupakan kehancuran balas semata-mata, ya. Kena tidak ada daripada akidah akidah tersebut. Jadi orang yang tidak beriman boleh sampai membunuh diri apabila terkena sesuatu musibah yang tidak boleh di atasinya dekat penelitian dan dikannya sendiri ya. Ya. Begitu juga orang-orang yang ya, dalam Al-Qur'an mengatakan wa man nasi ma ya'budullaha la fa in asaba al-khair itma' annabi al wa in asabathu fitnah in qala ba'la wajhihi khsiratud dunya wal akhirah wa dhalika al-khawnu qasranul al mudhim al-hajj ayat 11 ada sebahagian manusia kata Allah Yang menyembah kepada Allah Secara harfiah Secara pinggiran Secara dangkal Secara luaran Ya yani, Apabila Mendapat sesuatu yang sangat-sangat diingini Sama ada berupa harta benda Kesehatan Dapat zuriat Ya Dan sebagainya gembira sekali dan merasa tenang hati tetapi apabila diberikan ujian oleh Allah wa in asabatuh fitnah ya oleh kerana tidak memahami di sebalik daripada ujian tadi itu maka ada di antaranya yang imfala ba'ala wajib ya jadi kufur menentang kuasa Allah Ta'ala menentang ketentuan Allah Maka orang seperti ini Khasirat dunia wal akhirah Dunia pun rugi, uh, rugi uh, Akhirat pun uh, lagi rugi Wa dalikah wal husran nobil Yang demikian itulah sebagai Kerugian dia yang nyata Jadi musibah Dia kata Musibah yang menimpa kita Bukanlah selalunya merupakan alamat kebencian Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Ada salahnya merupakan nikmat kepada orang beriman tadi. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala menyalurkan nikmatnya dengan berbagai-bagai cara. Ya, terutama sekali orang-orang beriman sehingga Allah mengingatkan kita: Al-hasiban nasu ayat roku ayyakul ayyakulu aaman naawum layyufkanun. Walaupun kita nalla dira minu qabliin, walaiyahalmanallahuladzina syariku, walaiyahalmanalqadibillah. Adakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami beriman tanpa diberikan ujian pun? Ya. Dan sungguh kami telah memberikan ujian orang-orang sebelum mereka, ya, sejak zaman berzaman. Dan Allah sangat mengetahui. Di antaranya mereka mana yang benar, mana yang tak benar, ya Allah mengatakan yang pohon dan semua Allah tak mengatakan. Siapa sengaja menunjukkan supaya kita melihat dapat menilai dari kita adakah kita betul selamanya ataupun tidak, ya satu ujian tetap ada. Dan ada kalanya musibah yang menimpa kita. Dia kata, "Nau minat tahzir lil muznibin." Salah satu di antara jenis daripada amaran daripada Allah bagi orang yang telah melakukan dosa ya supaya kembali kepada Allah. Itu satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu nikmat masih ada lagi uh, peringatan daripada Allah. Ya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa sungguh kami telah mengutus ya kepada umat-umat sebelum ke Muhammad ya, dengan Rusul-Rusul kami memberitahu mereka ya. dan lalu kami menyiksa mereka dengan berbagai-bagai cara supaya mereka merendah diri balik bertabaruk kepada Allah selanjutnya dikata dalam Islam dalam Islam kedudukan ini yang pertama sekali sama ada sulam sebagai tangga untuk mempertingkatkan keruh keruhanian seseorang hamba Allah ya mempertingkatkan keimanan seseorang tadi ataupun sebagai taksir lileh khataya merupakan penghapus daripada segala dosa-dosa yang telah dilakukan orang beriman tadi Ataupun sebab di sebab untuk mendapatkan pahala yang sangat besar di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab Nabi telah mengingatkan bahawa mayusibun muslimun min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta shauq yashatuha illa kaffara Allah biha min khatayah. Tidak ada yang menimpa seorang muslim daripada sesuatu yang menimpa. Sama ada berupa taat, nasab. Merasa letih Lepas bekerja letih, Pernah sakit badan. Ataupun berupa wasap ataupun marat penyakit. Ataupun kesusahan yang menimpa dia. Kesedihan. Kesakitan. Hatta duri-duri yang mengenainya. Melainkan semuanya takfir penghapus dosa terhadap mereka. Kafarullah bihamin kabaya. Allah menghapuskan dengan segala musibah tadi itu daripada dosa-dosa yang telah dilakukan hamba-hambaNya. Syeikhul so, Nabi mengatakan: Majuri diglaubiyakar yusipmin. Siapapun yang dikehendaki Allah satu kebaikan akan diberikan musibah. Ya, diberikan ujian kepadanya ya. sehinggalah menjadi uh, keadaan hidup orang-orang beriman sama ada lelaki atau perempuan, tak pernah terlepas daripada berbagai subah sama ada subah itu menimpa dirinya ataupun anak-anaknya harta bendanya sehinggalah akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih daripada segala kesalahan-kesalahan katanya -kesalahan. Ya, sebagaimana para ulama melihat segala musibah itu satu nikmat bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu Ya, mungkin ada orang yang ya, sakit sampai berbulan-bulan, koma berbulan-bulan. Itu salah satu di antara mungkin takdir yang penghapusan dosa-dosa. Ataupun satu cara Allah Subhanahu ta mempertingkatkan taala ya martabat derajat dia di sisi Allah Subhanahu dan bukan dia saja termasuk ahli keluarganya Orang-orang sekitarnya untuk melihat Mengambil akibar daripada Musibah yang ada Jadi sentiasa melihat dari segi positif Satu contoh misalnya Yang saya perlu jiwa Tak sempurna saya baca Habisnya uh, Riwayatnya uh, Ketika Nabi Musa Berjalan satu tempat Lalu terperanjat melihat Ada Seorang yang tengah dikerjakan dibaham, dibaham oleh Sri Kala. sampai terburai isi perutnya dimakan di situ. Lalu Nabi Musa bertadaru kepada ya Allah. Kenapa sampai begini? Aku tahu hamba mu orang paling soleh, seorang Aliyah Allah. Kenapa kematiannya seburuk itu? Maka Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa ya Musa, engkau tak paham. Itulah kematian yang terbaik aku bagi kepada dia. Sebab selama ini dia minta. Janakul Firdaus. Minta syurga yang paling tinggi. Tetapi amalnya tak sampai. Maka dengan cara itulah. Kematian seperti itu. Menyebabkan dia dan mendapatkan Janakul Firdaus tadi. Barulah Nabi Musa memahami semuanya. Musibah yang menimpanya tadi. Ya. Lalu kita sebut bahawa nikmat yang diberikan kepada orang yang beriman tadi yang telah di, diberi berbagai ujian lalu beris-kerja is kepada Allah Taala. Apa kata akhir ayat itu? Ulaika 'alaihim salawatu mir rabbih wa ulaika humul Mereka itulah mendapatkan shalawat min rabbih ya biasanya ketika shalawat itu kalau salat sembahyang ataupun doa tapi salatnya Allah ya. kalau salat kita shalawat kita Rasulullah mendoakan Rasulullah salatnya Allah yakni anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada hamba berupa perlindungan keampunan ya diangkat namanya ya disebut-sebut di kalangan para malaikat Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Itu salawat ya. Jadi orang yang sabar tadi Mendapat keampunan ya. Berbagai anugerah perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua ini warahmah. Mendapat rahmah kasih sayang Limpahan rahmat yang tak putus-putusnya Karena musibah itu sendiri merupakan rahmat bagi dia Di antara sifat Lafifnya Allah ta'ala tadi Kasih sayangnya yang kita tak hampa, ya seperti tadi yang ditimbarkan kepada hamba Allah tadi, yang sawalid tadi itu, ya itu merupakan rahmat bagi dia dan juga Waulai Ta'humul Muhtadun, mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya maknanya menjalani jalan-jalan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain so, itulah, kata Rasulullah SAW, orang yang paling dahsyat musibah yang diterimanya adalah para anbiya wal mursalin para nabi-nabi dan rasul-rasul ya dan para pewaris-pewaris rasul pejuang-pejuang agama ya tidak akan terlepas daripada berbagai mihnah berbagai cobaan berbagai ujian ya kalau sabar menghadapi mihnah itu akhirnya menjadi minha minha satu pemberian ya yang begitu besar asalnya mihna tadi ujian cubaan ya menjadi minha biasa dengar minhatur girasi atau biasiswa eh, bagi percuma ya jadi minha pahala balasan yang percuma bagi Allah Subhanahu Watah ya para pejuang pejuang nak menegakkan agama Allah Subhanahu Watah sesuai dengan eh, bidang masing-masing ya. Sentiasa berjuang mencari ridha Allah Subhanahu wa Watahu. Karena roh jihad itu tak boleh dipadamkan. Nabi ya. pernah mengatakan, al jihadu ma'bin ilayahumil kiamat. Jihad itu sentiasa berterusan sampai hari kiamat. Jadi kita roh jihad tidak boleh dihentikan daripada diri umat itu sendiri, ya. daripada diri seseorang. Dan berdiri umat itu sendiri. ya. Karena, Kalaupun tidak berhasil di di dunia ini. Perjuangannya tadi. Maka dia akan disediakan. Pahala-pahala besar di akhirat setelah nanti. Akhirnya dengan perjuangannya tadi. teruskan oleh orang-orang yang. Mengikuti jejak-jejaan tadi. Dengan niat. Ila'i kalimat iddah. Itu dengan. Mengangkat. Memertabatkan. Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Dengan afidah tadi Inna lillahi wa inna Ilaihi raja' Maka kita telah yakin bahawa Segala menimpa kita Tidak sia-sia Malah Nabi mengajarkan kepada umatnya Apabila sesuatu terkena asas musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un disambung lagi Allahumma jurni ti musibati wa akhliqli khairan minha illa ajarahu Allah ti musibati wa akhlaqalhu khairan minha apabila sesuatu terkena satu musibah lalu ucapkan kalimat yang telah diperintahkan Allah untuk dibacanya yaitu inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disambungnya, ya Allah, berilah pahala terhadap musibahku ini. Berilah pahala, -pahala kepada segala musibah yang menimpa Dan berilah pengganti lebih baik daripada nikmat engkau telah ambil daripadaku. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dengan musibah yang menimpanya tadi. Dan memberikan pengganti lebih baik daripada ini salah satu juga daripada yang telah dinasihatkan Rasulullah kepada sahabat yang terkena musibah termasuk Ummu Salamah, ya ketika suaminya mati dalam peperangan tadi, lalu mengadukan halnya, ya musibahnya kena mempunyai anak yang begitu ramai, ya yang selama ini menanggung telah tidak ada lagi ya, suaminya. Lalu Nabi mengatakan baca doa ya. Dengan berkat doa yang dibaca tadi Maka Rasulullah SAW mengganti suaminya lebih baik daripada suami yang telah meninggal tadi Ya, Itu diantar uh, faedahnya tadi ya. Suatu so, dia kata Dengan ucapan inna dillahi wa inna ilahi raji'un tadi ada dua perkara yang kita lihat di situ. Pertama, keyakinan seorang beriman bahwa dirinya, keluarganya, hartanya dan segala zuriat-zuriatnya dan segala yang ada di dalam milik dia adalah dalam kuasa Allah Subhanahu Watahu sehinggalah apa yang Allah berikan kepada kita ini kita melihat sekadar hanya pinjaman sahaja. ya bukan hak milik kita hanya sekedar pinjaman. Ya. So, itulah kalau yang punya hak tadi menarik tadi, maka kita tak boleh menolak. Ya, kita berserah saja. Seperti apa menimpa Ummu Sulaim, ya. Ah uh, iaitu isteri daripada Abu Talhah, ya, Dalam riwayat yang masyhur, ya. Apabila uh, Abu Talhah nak Mustafair meninggalkan keluarganya ketika itu anaknya yang sangat disayangi dalam keadaan sakit. terpaksa juga pergi melaksanakan tugasnya. Dalam bepergiannya si anak kesayangannya tadi meninggal dunia. Jadi semua keluarganya pun merasa bagaimana kita nak beritahu nanti kalau dia balik? Dan pikir peranjak. Kata suara istrinya Ibu Muslim panggilannya Jangan lakuk Aku tahu lah Macam mana cara menghadapi dia ya. Jadi apabila Tiba Abu Talhah tadi Dari pada Pergian tadi Kebetulan Datang pada waktu malam Mula-mula disanya Macam mana keadaan anak kita yang sakit itu? Dia kata Alhamdulillah bang. Saya tenang, saya tenang-tenang saya, tenang. saya sakit lagi dah Padahal sudah dikuburkan tu, ya. Siapa, siapa risau? Ya. Makan dulu, ya. Jadi pergilah mandi, berehat makan sampai kenyang. Lepas itu, ya, pandailah menghibur suaminya. Jika sempat, ya, bersama berjimat istimewanya pada malam itu. Selepas melihat suaminya terjelam kerana sedang Tak risau baru dia kata, abang. Kalau lah seseorang itu Memberikan pinjaman kepada kita Lalu tuan punya Nak menarik balik pinjaman itu Bolehkah kita tahan? Eh mana boleh? Tak boleh Alhamdulillah Ya berserah diri kepada Allah Anak kita telah diambil oleh Tuhan Yang punya kuasa tadi Walau macam mana pun dia merasa marah Kerana usahkan akan dipermainkan oleh istrinya tadi Kenapa kau tak cakap berserah Bukan itu marah dan sebagainya. Akhirnya pada pagi-pagi itu pergi melaporkan apa yang telah dibuat, geramnya ya, yang dibuat oleh istrinya tadi, jumpa dengan Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Nabi sudah tahu. Uh, malah Nabi mendoakan, semoga Allah memberkati malam itu malam tadi. Itu. Akhirnya melahirkan anak yang soleh, ya, dengan hubungan pada malam tadi itu. Nah, itu dia tadi Orang yang begitu kepahamannya kefahamannya Pinjaman itu tak boleh kita menghalangnya Satu contoh lagi Apabila kita terkena musibah Kalau boleh Biarlah kita yang merasakan Malah kalau boleh kita tidak Mengheboh-hebohkan musibah tadi Kepada orang lain kerana ya. ada satu kisah dalam uh, Kitab Irshad ibad oleh Syekh Al-Yafi'i Daripada Abu'l-Hasan Al-Sarraj Dia kata Abu'l-Hasan menceritakan Suatu ketika aku, aku keluar pergi menunaikan ibadah haji Di musim haji ke ilah haram فَبَيْنَ مَا أَنْ أَعْتُوْكُ وَإِذَا بِمْرَأَةٍ قَدْ أَضَاءَ حُسْنُ وَجَهِهَا Sementara aku bertawak keliling Kaabah. Tiba-tiba aku terserempat. Seorang wanita begitu bersih mukanya. Ber, ber, Bersinar-sinar bercahaya. Lalu aku berkata pada diriku. Wallah. Demi Allah. Aku tak pernah melihat. Melainkan pada hari ini. Wajah manusia begitu berseri-seri. cantik muskaknya bersih. Ya. Tentulah kena ketiadaan kesusahan yang dihadapi. Ya, Tentu orang itu memang senang hati. Tak ada rasa sedih. Rupanya perempuan tadi tahu percakapannya tadi. Sama ada dia tak sedar bercakapnya. Ataupun dia kena wali Allah boleh membaca ya, hati seseorang tadi. Ya. Lalu dijawab oleh perempuan tadi itu sebelahnya. Apa dia kata? Kaifama akul kaya hadar rajul. Wallah. Ya. Macam mana engkau boleh bercakap baik. Lelaki. Kenapa engkau bercakap begitu kepada saya. Engkau tak tahu. Aku lah mungkin manusia yang paling merana. paling yang sengsara di dunia ini. Tetapi aku sembunyikan. Semoga Allah tidak mengurangi pahala tadi. Aku tidak perlu mengadu kepada sesiapa. Membalinkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, aku terpaksa beritahu engkau kerana aku salah sangka dengan saya dan tidak ada yang berkongsi tentang musibah itu melainkan hanya saya seorang jadi Abdul Hasan Asharat yang mendengarkan jawaban perempuan tadi dia nak tahu ceritanya apa dia Wa macam mana ceritanya itu nah, dia pun cerita dia kata suatu masa Zabah Zawji Shatam Duhya biha Ya Wali waladani Tawgiran Yalaban Suatu ketika Suami aku Menyembelih Seekor kambing Ya Di belakang rumah sana Pada ketika itu Saya mempunyai dua Anak Masih kecil lagi Senang main-main Dua orang anak, anak lelaki Dan sementara Seorang lagi Bayi Masih bayi lagi merangkak-rangkak, tengah Aku Susukan Lepas itu aku bangun untuk menyediakan makanan untuk suami aku, untuk anak-anak aku. Ya, sambil menunggu. Tiba-tiba ya. anak yang besar tadi yang tengah main-main tadi bercakap kepada adiknya. Dek, mau kau nak tunjukkan macam mana bapa memberi kambing. Mau, mau? Macam mana? hanya dibaringkan anak-anak adiknya tadi. Dibaringkan fa abaji wa daba'ahu, dibaringkan terus disembeli adiknya Ya, disembeli adiknya sampai mati. Apabila mati si adik tadi, wa kharaja hariban nahwal jabal fa atahu dia cuba lari, takut. Ketakutan kena nampak tidak bernyawa si adiknya. Dia lari menuju ke tengah-tengah bukit sana. Tiba-tiba ya, diterkam serigala pulak. Sana. Jadi sudah dua kematian anak perempuan tadi. Maka dengan kehilangan si anak yang telah menyembelih adiknya tadi, Fantala ke fa Abu Huyetoladi bapaknya pergi cari mana buraunya pergi. Ya, cari ibunya cari berapa lama itu sampai ke kehausan, ya, kelaparan. Si bapa pun mati dalam perjalanannya tadi Surah 3 Oleh kerana si si ayah tadi tak balik-balik, kata perempuan tadi, aku aku pun tak sedar, aku letakkan anak yang tengah aku susukan tadi, aku letakkan sampai dia merangkak, aku tinggalkan dia, aku keluar dari rumah menunggu melihat kemana si ayah pergi rupanya anak yang kecil tadi pada babsi filial burman dia pula merangkak-rangkak sampai memanjat dia pegang kuali yang tengah mendidih di dapur itu ya. maka tersuanglah minyak tadi itu masih juga si sedemik tadi Aa, sudah empat ya. maka berita kematian tadi yang menimpa keluarga tadi sampai pula berita itu kepada anak perempuannya di satu kampung yang lain yang telah ber berkeluarga Ya, begitu sedihnya mendengarkan musibah menimpa keluarganya, dia pun tak sedar dia campak dirinya dari atas. Ya, atas rumah terus jatuh ke bawah. Pun mati juga. Jadi sudah lima. Dia kata itulah musibah yang telah menimpa. Lalu aku berkata kepada perempuan tadi, "Fa kaifa ala hadil masaib al macam mana engkau ya dengan kesabaran yang kuat Menghadapi musibah yang sangat hebat ini? So itu katanya aku serahkan kepada Allah. Nak macam mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak boleh menentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ah itu dia. Sebetulnya so, hanya berikhtiar kerja Jadi kesimpulannya tadi, orang-orang beriman terkena satu musibah tidak ada kira, -kira lain, Melainkan hanya beristir-istirja. Dan dengan berpandangan positif. Dan. Kalaupun Allah. Mengambil sebahagian nikmat. Yang telah dianggurahkan kepada kehambanya. Banyak lagi nikmat-nikmat yang lain sebenar. Ya. Satu contoh misalnya. Seorang guru Sakit. Kebetulan itu. Entah ada ketumbuhan. Ketumbuhan. Dilututnya sampai besar Macam bola gitu ya, Sampai tak boleh jalan Jadi datanglah orang-orang yang Yang kasihan melihat ya. Dia tenang saja Tapi orang datang itu Rasa kasihan melihat Lalu dia jawabnya Kenapa kamu Terlalu sedih melihat aku Aku malah bersyukur kepada Allah Sebab penyakit itu Hanya dilutut aku kalau yang seperti bolanya diletakkan di mata aku macam mana? Diletakkan di hijah aku, di bawah ketia aku dan sebagainya. Apa sudah jadi? Itu nasib baik. Ya? Itu pun sudah berapa puluh tahun aku rasakan kenikmatan. Berjalan sana, sini dan sebagainya. Ya. Saya dia kata, musibah menimpa kita ini ada hikmah di sebalik daripadanya. Tapi kita melihat sebagai satu nikmat yang Allah bagi. Ya. Situ saya selalu baca dalam satu hadis diskusi di antaranya, ya, inna min aibadi mala yusluhi imanahu kilaq sah, ya. Wila sahahatu sahathu abstadozalik. Ada di antara hamba ku kata Allah tak dapat memperbaiki keimanannya melainkan aku bagi sakit. Kalau dia sehat rusak imannya aku tahu. Dengan sakit itulah merupakan satu nikmat aku bagi dia biar dia makin dalam keadaan beriman kepada ber Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu juga sebalik. Ya, sebalik itulah. Maka dia kata tadi. Ya, itu nikmat daripada Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raja. Ya, yang keduanya yang kita yakini bahwa. Tempat kembali kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama ada segera ataupun tertangguh ya dan kita yakin bahawa kita mesti akan meninggalkan dunia ini dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sirr bersendirian ya akan membawa dengan amal-amal perbuatan kita sama ada yang baik ataupun yang buruk surah Allah telah menyatakan auzubillahi syaitonir rajim dalam surah al-an'am ayat 94 wala kharajtumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum ra'a zuburikum syunggamu telah datang kepada kami kata Allah ya di akhir akirat furada ayyun faridin anil ahli mal wal walad dalam keadaan bersendirian tidak disertai oleh keluarga tidak disertai oleh harta kekayaan dan anak zuriat-zuriat tuan-tuan zuriat bersendirian menghadap kepada Allah masing-masing membawa amal-amal ibadah ataupun perbuatan yang telah dilakukan Seperti mana kami telah jadikan kamu dulu kata Allah mula-mula kejadian kamu dalam keadaan bersendirian. Wa ya. taraktum ma'a wal ma'a zuhurikum dan kamu meninggalkan segala pemberian-pemberian yang kami telah berikan kamu di dunia. Ya di belakang kamu, kamu tidak membawa apa-apa, ya melainkan apa yang telah didahulukan untuk dirinya sendiri. Nah, sebab Itulah Nabi selalu mengingatkan manusia ini yang tidak berpandangan jauh, hanya dunia, dunia, perjuangannya tentang dunia, dia melihat dunia, ya nikmatnya di dunia saja. Segala kata mali, mali, mali. Hartaku Hartaku hartamu kekayaanmu wahallaka min malika illa ma akalta fa'naitha aw labista fa'balaika aw tashaddaqta fa'anjaita padahal engkau tidak memiliki pun harta kamu melainkan apa yang telah kamu makan sampai hancur habis dan apa yang kamu pakai sampai hancur yang kekal sekali apa yang kamu Impakkan terlebih dahulu, kirim terlebih dahulu untuk diri kamu ke akhirat. Itulah yang sebenar Saya so, itu nanti mengatakan bahawa yats baul majid itu majid usnani wajibakum ahwalun yats baahu ahluhu wa maluhu wa amalu. Fyirdi ahluhu amalu wajibakum amalu. Setiap orang yang meninggal akan diikuti tiga perkara dan ya sampai ke kuburnya nanti akan kembali dua perkara dan tinggal satu saja yang mengikutinya ke kubur ialah keluarga ikut sama menghantarnya hartanya pun ada ya, istilah harta ni bukan rehat tadi ada termasuk hambanya hartanya yang mengantar dia ya dan begitu juga amal-amalnya pergi sama maka keluarga dan hartanya pun akan kembali selepas dikebumikan, selepas dikebumikan yang tinggal setia menemani adalah amal ibadahnya ya itu sajalah ya, yang setia dan itu pun banyak orang tidak memperhatikan ya setiap Nabi sentiasa menyatakan para hartawan mengatakan bahawa aku melihat kamu ini. Ramai yang sangat mementingkan harta orang lain daripada hartanya sendiri. Lalu saya mengatakan siapa yang begitu ya Rasulullah. Dia kata ini menjelaskan ternyata kegemaran kamu semua mengumpul harta, ya kumpul harta kumpul harta, tapi lupakan untuk diri kamu tak berkirim-kirim ke akhirat, ya akhirnya kau tinggalkan harta itu untuk diwarisi untuk orang lain itu harta orang lain. Tetapi kamu mulai bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekiranya kira engkau menginfakkan harta engkau untuk diri kamu? Ah itulah itulah hak engkau. Tetapi yang tinggal itu harta warisan engkau. Dan belum tentu dimanfaatkan itu kepada yang sebenarnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita ambil di sebulan tadi. Dia kata bagi orang beriman, al musibatu qadar minallah atau mukabdarat minallah satu musibah menimpa Seseorang yang tadi sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana Allah menyatakan dalam surah Al Hadid, ma'asubah min musibatin fil ardi, walafiy ampushikum illa fi kitab min qubl an nabruha. Inna dalik Allah yasir. Lika ila ta'asau ala maafatakum Wala tafrahu di ma'atakum Jadi awal-awal Allah beritahu kita supaya Jangan berubah pendirian Tidak Bahawa tidak apa-apa saja menimpa kita Daripada musibah di atas bumi ini Ya Sama ada pada diri kita Ataupun keluarga kita Melainkan semuanya sudah tercatat Dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala Loh mafuz Sebelum Diciptakannya lagi perkara itu. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kenapa kita diberitahu begitu? Likaillah tak tahu alam apa Supaya kamu tidak merasa menyesal apa yang terlepas dari perakamu. Kamu kejar, kejar, kejar. Tak dapat pula Jangan sesat. Sudah sampai niat kita kepada Allah. Dan dapat pahala yang besar dari Allah Walah tafrahu bima'atah Supaya kamu jangan terlengkau Gembira sangat sampai sombong bongkak dan sebagainya Dengan ni'matnya Allah bagi kepada kamu Itu sudah ketentuan Allah ya. Sebab itulah Nabi telah menyatakan bahawa Orang beriman ini Sangat menarik Keadaan hidup Ya, Sehingga Nabi sendiri mengatakan Ajaban li amril mu'min Inna amrahu kulluhu khairun walaita zalika illa almu'min in asabathu surran wa shakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra wa asbara segala urusan perkara-perkara orang-orang beriman tadi karena semuanya serba baik tidak ada yang tak baik dan tidak terjadi pula kepada orang yang tidak beriman hanya beriman saja sebab apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan dapat nikmat lalu bersyukur kepada Allah lagi baik untuk dia. ya Lagi Allah menambahkan nikmatnya tadi dan apabila terkena satu perkara yang ya pada zahirnya memudaratkan menyusahkan dia tapi sabar menghadapinya pun jadi baik jadi keadaan jadi baik dan tidak baik ya Sehat pun baik Sakit pun baik Sedang pun baik Susah pun baik dan sebagainya Walaupun sebenarnya kesusahan itu Dari segi tabi'ahnya Ya Memang sedih Tetapi kerana dia dapat menundukkan nafsunya tadi Maka mendapat kemenangan Satu contoh misalnya, Rasulullah SAW Ya Apabila Meninggal anak Ibrahim Terkeluar air matanya juga kerana kesedihan. Ya, itu satu musibah. Selalu ditegur sahabat-sahabat ya, ya Rasulullah, Anda pun menangisi ya Rasulullah. Ya. Itu satu rahmat dari Allah. Ya. Kalau tidak sedih melihat sesuatu ini, itu alamat tanda perasaan, ya. Itu hak ah, mata itu dan air mata hak dia tetapi sebenarnya hati itu yang menentukan tadi. Jangan sampai lupa Daripada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai nangis Sampai meraum-raum ya. Merintih dan sebagainya ya. Malah dalam satu hadir saya mengatakan Apabila seorang terkena musibah terkena luka tadi tiba-tiba Dipukul dirinya, pukul Pak Aduh Kenapa begitu? Maka gugurlah pahala musibahnya tadi Setiap kata Al-musibah itu Indah mafasadu mafasadu ulang Musibah yang diberi pahala tadi adalah ketika mula-mula terjadinya peristiwa tadi, ya. jangan setelah lama mengatakan aku sabar, eh? bukan itu lagi. Ya? Ya. Sehingga apabila seorang uh, sahabat ketika Nabi mengatakan, sesiapa daripada kalian yang meninggal anak-anaknya dalam keadaan kecil, belum balik lagi tiga orang tetapi dia sabar. Maka adalah baginya saham di akhirat Untuk menarik masalah surga Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya anak itu ya, Sentiasa Da'amis Menjadi penunggu di pintu surga tadi Menunggu ibu bapak ya. Lalu sahabat mengatakan Kalau dua ya Rasulullah aku ni Ada anak mati kecil dua saja nah, Dua pun begitu juga Yang penting sahabat Seorang yang kata ya Rasulullah Aku ni seorang saja seorang pun jadilah, tapi yang ingat hanya mula-mula terkenanya musibah itu dinilai kesabaran tadi ya kalau sudah lama baru kata aku sabar bukan itu lagi ya, sebab itulah ma'asobah bin musibah ta'idabillah wa ma'ayyukmin billah yahdi qalbah tidaklah, sesuatu musibah menimpa seseorang tadi melainkan hanya dengan izin Allah dan sesiapa yang beriman kepada Allah, yakin betul-betul Allah akan memberikan hidayah, ya, membukakan hatinya, menerima tadi itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu ya, Watahu. Jadi segala masaid musibah ini yang ditujukan, yang menuju menimpa orang-orang beriman, dia akan menerima dengan reda dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Watahu. Sehingga Nabi mengatakan bahwa Wa alam an nama aswab kalam lam lamnya pun wa ma akti'aka yakun pun musibahka. Ketahulah wahai umatku. Bahawa perkara yang mesti kena menimpa engkau Tidak akan menyalahi engkau Mesti kena Dan apa yang menyalahi engkau tidak akan, Mesti tidak akan menimpa engkau ah, Inilah modal para sahabat dalam perjuangan Kullan yusribana illa ma kata lana Katakan Muhammad Tidak sama sekali akan menimpa kami dengan sesuatu musibah Melainkan apa yang telah ditutupkan Dicatakan Allah subhanahu wa ta'ala seperti so, lah tak boleh lari. Maksudnya maksud so, apabila kita sudah berkeyakinan demikian termasuk ajal umur kita itu masuk di Allah Subhanahu wa taala ya sehingga ya wa ma yu'ammaru mim mu'ammarin wa la yunqashu al-umri illa fi kitabin tidaklah seorang yang diberikan umur yang panjang dan tidaklah dikurangi umurnya melainkan memang ya, sudah tercatat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala wa ma kana min nafsin illa an tidak ada seorang pun ya, yang bernyawa ya, melainkan akan semuanya mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala yakni la yastaqdiruna sa'atan wa la yastakhdirun bila sampai masa yang telah ditentukan tidak akan mereka boleh minta ditangguhkan lagi sesaat dan tidak boleh di, di, di dilebihkan di, di, didahulukan dan sebagainya ya oleh demikian kesimpulannya tadi hendaklah kita menghadapi dunia tadi dalam keadaan kesabaran ya. dengan perasaan optimis berasa dengan uh, dengan positifnya diharapkan Allah subhanahu wa taala semua kita ada kebaikan semata ya. dan seperti yang dikatakan uh, walakhiru khairun dimaksakoh akhirat ini lebih baik bagi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala Maka segala apa yang menimpa di dunia tadi Dia berpandangan jauh Untuk akhirat Ya, Inilah sebab sedikit Daripada yang sempat saya bacakan ya. Ada lagi hadisnya Saya belum sumpah uraikan Kunci dunia karena kewarin Dan seterusnya Hiduplah di dunia Seakan-akan kita sebagai orang hanya Pendatang sementara saja Dan ataupun seperti orang yang menempuh satu perjalanan tidak ada niat untuk tinggal Untuk selama-lamanya Sebab itulah sediakan bekalan ya, Dengan bekalan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebaik-baik bekalan Untuk menuju akhirat adalah Bekalan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan amal soleh yang kita bawa ya. Dan Di samping itu Kita perlu mencari kawan yang baik Untuk memberikan tinggi adil itu orang-orang alim, orang-orang yang boleh mengajar kita membimbing kita dan seterusnya. Di samping itu kita sentiasa beramal terus-menerus, eh, istiqamah ya di dalam untuk beristiqamah. Terus Subhanallah so, wa bihamdih. Aqulu qouli hadza 'abdu lillahi, subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi 'ala ni'matihi wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i alihi wa اللهم وفقنا في الدين اللهم ووفقنا في الدين اللهم علمنا وافهمنا اسرار يا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ممن نسى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم تعلمنا اللهم اجعلنا ممن يستنير القول في اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من التقوا كريم والله برسالك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد حين وهب لنا من لدنك رحمة اننك انت الوهاب ربنا ارزقنا في الدنيا حسن. وفي حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله